Nova på FM 99,3. Gränslös. Gränslös. Gränslös eller gränselöst. Nova Nova Nova Du lyssnar till Radionova att sin natt. Radio Nova er gränslös på FM 99,3. Viss det passar bäst dig inför dina gränser och inte är gränsösprengande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 Radio Nova är gränslös på FM 99,3. Cause Jackson Mahomes, Mike's Jamerson Coes, Jax Jones and Mahomes, Kex Jamerson Mahomes, are you big talk? Hello. Visst är det pass väl drinn för dina gränser och inte är gränsesplängande nog? du något? Vad orkar du? Er det noe som får deg upp på tærne och til å trippe av spänning og glede og som driver deg og handlingene dine til resultater som overrasker andre, men som er akkurat innenfor det som du hade planlagt? Eller er hver eneste dør et slit, och før du i det helt att har sjekket, tänker du at den døren er stengt? Det er ikke vits å prøve engang, og du snur deg bort fra alt, til og med det som du synes er morsomt. Eller har du overdrevne tanker om deg selv og det du vill oppnå i andres øyne, ideer og planer som kan være alt annet enn oppnåelige, og din søken etter å komme til målet ikke skal stoppes, selv om det er helt umulig, urealistisk og motarbeides av alle. Da bør du høre på oss her i Grensløs den neste halvtimen. Jeg heter Olav G., og vi skal i all beskedenhet hjelpe deg. Men det er ikke jeg som skal det, for all del. Jeg har fått besøk i studio av en olympisk mester og verdensmester i kajak, og nå motivator og foredragsholder om motivasjonen, Egil Søby. Velkommen til oss. Hei, ha god dag. Hei. Går det an å lykkes med noe uten å være motivert? Nei, det å være motivert er nok en forutsetning for å lykkes 100%, og motivasjon den dykker jo hvis man har et mål, eller det man vil oppnå. Men grad av motivation kan jo diskuteres, du har den utvändig og den invändiga, är sant det med yttre Ja, det här är för att har liksom två olika typer av motivation. Ja. Det var en yttre och en inre. Kan du bara liksom förklara ja. på det sant? Det yttre är enkelt att du önskar och tjänar mer pengar för exempel, du, du får stimulans i form av pengar, hvis du presterar trant. Du får högre lön, visst du gör en bättre jobb. Det er en form av for motivation. Och så är inre som är ditt inre önskan om att du vill få til något här i livet. Da det kan vara gärna din för jobbsituation eller utmaning eller ridet. Och det är nog den starkaste drivkraften, den inre motivationen. Men vad är folk flesta är upptagna av, är den yttre eller den inre, så sånn som du har? Nej, jag är nog rädd för att väldigt många är upptagna av den yttre, yttre motivation. det för att den är lättare att förhålla sig till? Ja, mannen, ja, antar det är lättare ja, Du sa nog det, den är lättare att förhålla sig till. Gör du det så får du det liksom. Mm. För gaver och bestefar, gaver och arbetsgivaren och så vidare. Men hva kommer det av at den indre ikke er så viktig? Er det fordi at man kanskje nei, ikke er gid? den indre er den viktigste, men ja, nei, det er vel, vi er vokst opp med dessverre i et samfunn hvor er, man får og får og får uten å gi noe særlig selv. Kanskje litt for lettvint, innenfor mange områder. Hva kommer det av, tror du? Er det fordi at vi, for, vi, vi, vi går rundt med et, ja. på et oljeberg? Ja, ja, du sa noe der. Vi, vi er et rikt land, og vi får fra vi er små, og setter jo særlig krav til oss. Vi så den finanskrisen så var her i fjor, så var det klart at da måtte folk begynne å ett litt ekstra for å få litt mer. Og vi merket det også etter krigen i 1945 at da måtte folk prestere noe, produsere noe selv for å få det til. Og så da, da startet det innre ønsket hos de fleste mennesker. Og da presterte jo alle mennesker fantastiske resultater, ikke minst innenfor egen helse tok vare på helsa si, spiste sunner og alt dette. Ja, er det noe, tror folk har et sånn overdrevent inntrykk av hva motivasjon skal være for noe, at når man først skal motivere sig for noe, så må det være noe, liksom et mål om å bestige Mount Everest, eller Ja, uh, ja. Det er, altså det å ha et mål er en forutsetning for en innre motivation at man ønsker å oppnå et eller annet. Det er, altså ut til et mål, ingen motivasjon, hverken yttre eller indre. Så Mount Everest er det var ekstremt, men det kan være alt fra ting i hverdagen, ha en bedre dag, rett og slett. Bestemme seg for at i dag skal en god dag, og kjenne hva man gjør for å få til det. Så det kan faktisk være at folk er mer motiverte enn de er klare, fordi at de tenker på motivation som noe, liksom, noe litt mer ja. uangriplig. Ja, ja. ja Men altså, innenfor idretten så kjenner man jo godt dette med motivasjon, ikke sant? Der setter man seg mål, man vil bli best i klubben sin, man vil i nasjonalt, internasjonalt, og så skriver utøveren opp det målet sitt, så starter prosesser, og da yter mer for å nå det målet. Men det kanske kanskje litt lettere med idrett, for da er det litt mer målbart. Ja, ja det er klart, der er det målbart. Men jeg sier alle mål skal inte være, altså mitt uttrykk når jeg holder mine foredrag er, mål skal være konkrete, bevisste, tidsbestemte, høye og synlige. Altså det skal være en tidsfrist for å nå det målet du setter her, du skal se det regelmessig hver dag, og det skal være, øh, øh, altså det skal synes, da påvirker adferden din. Så jeg bruker jo plakater ja, da, anbefaler folk å skrive plakater. Jeg vil lykkes med det, se det hver dag. Jeg vil gå ned i vekt, se det hver dag. Jeg vil uh, bli sunnere, og så videre. Og når man ser plakaten hver dag, så starter prosesser automatisk. For hjernen oppfatter ting som den leser sterke enn det den hører. Hvis vi kommer lite tilbake til det med ja. hjernen, jeg bare lurer på, hva er den ultimate motivasjonen? <laughs> den ultimate motivasjonen? Ja, tänker du på ting og tang nå, eller tenker du bare på... Ja, så hva er det som på en måte er den form for motivation som gir største... Nei, det, det, er nok, det er nok det indre ønsket om å lykkes. Altså, ditt eget indre ønske om å lykkes i å nå den jobben du drømmer om, eller den olympiske titten, eller, eller bli rik hvis det er et poeng. Det er nok den sterkeste, den indre der, på sånne ting. Som du nevnte litt inn, det her med å skrive plakater og henge opp, motivasjon handler mye om hvilke ord man bruker ja. om seg selv og for seg selv. Hvorfor er det egentlig så viktig? Det er, som du nevnte, det er programmering, men ja. er det så enkelt? Ja, altså hjernen er jo et rart instrument, og den mottar og oppfatter ting, den ser, og hvis du gjentar en ting ofte nok for hjernen din, så blir en forankring, og da blir det en del av livet ditt. Akkurat som du gjør andre ting, altså du kjører bilen på høyre sidan av veien, og det har du gjort hele, siden for 18 år, og det har blitt en forankring, og det er helt naturlig å gjøre det sammen er med ting du måten nu snakker på hvis du vender gjerne til å snakke i riktige vendinger så blir det en, en programmering gjerne det også og så snakker du riktig og det er viktig å snakke riktig til seg selv og til andre mm. og ikke minst til seg selv og da mener jeg bruker riktige ord altså, jeg vil lykkes, jeg kommer til å få det til um, sånne ting i stedet for at jeg må ikke bomme, jeg må ikke misslykkes det er riktig uh, går, det, altså går det da an å, å motivere sig for noe man ikke har interesse for det er vanskelig. Det er klart at hvis du er totalt uten interesse for det du holder på med, da skal det mye til for å motivere deg. Men, men i disse tider så er det klart at en del mennesker gjør jo ting for å holde, altså til livs opphold, går på jobber hvor ikke de trives, og presterer jo noe, men de presterer jo ikke noe maksresultat. Så det er vanskelig å motivere seg for noe som man overhodet ikke trives med. Ja, det er jo litt sånn kanskje for mange at man må liksom ta til takke ja, det er gjerne det å ja, ta til takket ja. med noe. Det da bruker jeg å si at av de aller viktigste ordene vi har i vårt samfunn, i norsk språk, det heter å akseptere. Altså akseptere situasjon. Altså jeg er dessverre ikke der jeg ville vært, men jeg aksepterer situasjonen, derfor skal jeg prestere når jeg er her. Så, og det er ikke man, man lykkes i det man holder på med, eller altså at man mislykkes i idretten for eksempel, og da sier det at det er viktig at du aksepterer, det gikk ikke, jeg prøver igen. Nei, og å akseptere, jeg sier også folk, folk uh, i, altså, på arbeidsplasser så er det jo selvfølgelig ofte mennesker du ikke liker, eller du har ett negativt forhold til, men da det er det viktig at du aksepterer de også, at du gjør plass til de oppe i hjernen din, hvertfall hvis du er på jobb, mellom åtte og fire. For hvis ikke, så blir det sykemøld på grunn av en som du syns er en tosk for eksempel. Men hvordan kan man da på en måte gå frem for å løse når man altså havner opp med en sånn problemstilling? Uh... Nej det er rett og slett ha en indre samtal med deg selv, at ok, jeg synes ikke om dig, men jeg kan leve med deg mellom åtte og fire, og gjenta det for hjernen din. Og rett og slett være stor, gjøre deg stor innvendig, ha stort innvendig landskap, akseptere idioten, jobbe sammen med han, og så går jeg hjem klokken fire, og så er det deilig å komme hjem igjen. Det er ikke bedre å finne en ny jobb, da? Det er et poeng. Det klart at hvis ikke du klarer det nå sier, så er det ditt valg. Da må du finne annet, en annen jobb, et annet yrke eller hva som helst. Finnes det eksempler på mennesker som har vært vanvettig negativ men likevel vunnet og lyktes? Må man være så man ja. positiv hele tiden? Ja, jeg, jeg, jeg må innom at jeg kjenner ikke noen som har vært negative som har lykkes i noen ting. Det gjør jeg ikke mer mindre. Du snakker om lottomillionærer nå, hvis det er å lykkes. Men, det er jo flaks, det er kanskje. Ja, det er jo ren flaks. Det har jo ikke noe med noe ren flaks. Men nei, jeg kjenner ingen, men altså, vi, kan si vi vi ser jo ofte folk som har en negativ adferd som lykkes. Og jeg tenker ikke minst tilbake til i tennistiden med den John McConner, han amerikanske tennisspilleren. Han var jo negativ ofte i uttaleser når han spilte, men han hadde jo et sterkt indre om å være verdens beste. Så hans motivasjon var jo ekstremt sterk på å være best, selv om han var negativ i uttrykksmåten sin i, i kampsituasjonen. Men hvordan, hvordan det henger det da sammen? Altså han har kanskje, han, som du sier, i kampsituasjonen så var han veldig negativ, men det var mm. kanskje for å ja. styre motivasjonen? Ja, ja, rett og slett. Altså, han, han, hadde, han klarte ikke å kontrollere sinnet sitt, og det var for at han så indre sterk ønsket om å være best, så hvis det gikk noe som mot det han mente var riktig, så ble han veldig sint. For personlighet har vel veldig mye å si for ja. til det å motivere seg, og hvordan man motiverer seg. Ja. Hvordan skiller vi oss fra hverandre der, hvis du tar noen eksempler på det? Nei, altså jeg bruker alltid å si at var du heldig med valg av foreldre? var altså, hva slags har du hatt? Hva slags påvirkning har du, på, hvordan har du blitt pådyttet av riktige tankroer i oppveksten din? Så hvis du har vært heldig med valg av som har vært positive, så blir jo du en sånn person også. Er du derimot ikke så heldig, at det kommer aldri til å klare, hva skal det gå dig deg, gutt min, du vil få det lett her i livet, og en aller var far og mor, hva gjort for noe gærent som har fått deg? Liksom. Det er klart at da, da skal det mye til å, å lykkes senere i livet. Men det er jo noen som velger da helt mottatt og sier at til tross for min oppvekst skal jeg vise at jeg kan. Og da starter jeg et indre ønske om å få det til, og det blir ofte veldig, veldig sterkt. Ja för de som på något sätt du har ju exempel på ja. de har sagt att när jag var liten ja. så har de också ja. så, så de som sånn. å vende det är en klar att vända den negativa uppväxtmiljön till något positivt blir voldsom stark i jobbsituationer och i idrott detta vart. Precis, grenslös. Det är ju nämligen. Bra Ah, Radio Nova. Radio Nova 89,9.3 som sagt är hjärna väldigt viktig när det gäller motivation och när jag tänker på programmering av hjärnan så går man kan man gå vidare till rätt rätt hjärnevaskning ja. och jag har varit bort i något som heter for NLP som jag syns tycks en lite sån ja. ja. hyggelig form med metode. Alltså ja. Eh, ja det är ju ja, det är handlar om hjärnan alltså. Ja faktisk, ja för att allt det du utövar i löp på dagen det startar upp i hjärnan altså, Du det gör några ja men eller ellers har du hjernen din som kontrollerer alt det du foretar dig. Og hjernen består av disse to berømte halvdelene, ikke sant? Og den ene er kreativ, den andre som er mer realistisk. Og produksjon av egne tanker er mulig. Hvis ikke, så produserer hjernen tankene selv. Og det, i og med at det er så mye lettere å misslykkes enn å lykkes, så er det de misslykkes-tankene som ofte dukker opp først. Jeg kommer aldri til å klare det. I stedet for det der skal jeg klare kommer motståndare. Alltså hur ska du tackla järn då och få motstånd? Uh, du måste hela tiden få liksom, ja, negativt mot och du ja, likväl försöka kämpa dig till att ja. tro att det här ska målet ska jag är klara liksom att ja. uppnå. Nej, Jens, så är det detta med det är klart att om du vill gå upp det ena etter efter andra så ska du vara stark i tron för att kunna fortsätta. Men där är det viktigt som jag säger när jag jobbar med idrottsfolk at det, det, det första jag säger till dig accepterar du att du kanske inte blir olympisk Du vet hur vanske det är? Ja. Okej, okay, da snackar vi inte mer om det. Nu snackar vi kun om att lyckas, att du kommer till att klara det. Jag har du några tips på hur som man kan sätta sig ett mål utansett om man på all, något mot seg, hvis noen ja. føler det far all alla hela världen det sånt. Ja, då säger att syn påverkar adferd mycket starkt en hörsel. Så en ting är att du säger ting till dig själv. Det är en ting, men hvis du skriver upp i tillägg, skriver en plakat med en setning på vad du önskar uppnå och läser den, så går det rätt in i hjärnbarken som, som ett faktum etter hvert. Og til ofte du leser, til sterkere blir programmeringen. Og en annen ting er at hjernen lar sig mest påvirke i in, av, altså innsovningsøyeblikket. Når du går fra det du kaller for beta-bølger ned i alfa-bølger, hjernebølger, da er hjernen lett, lettest å programmere. Slik at i innsovningsøyeblikket om kvelden, da skal du putte inn riktig setninger av det du ønsker å få i her i livet. Da, da, da, da skal man virkelig drømme. Ja, si da skal man drømme. Man skal drømme seg inn i en situation du ønsker å være i i fremtiden. Min setning der jeg legger meg, det er ung, sund, frisk og god helse. Jeg trøtter vel å sove. <laughs> ung, sund, frisk og god helse. Jeg trøtter vel å sove. Og så sovner jeg. Hjernen, jeg sover. Hjernen sover aldri. Den fortsetter. Ung, sund, frisk og god helse. Gjorde du det sammen du, før du vant uh, Olegul i kajak? Ja, du, altså, da jeg vant Olegul i kajak, da, det var da mitt nye liv startet faktisk. Da hadde jeg prøvd vinne VM, prøvd å vinne EM og ikke klart det. Så så hadde vi en trenesamling et år før olympiske leker i Mexico i 1967, dette er lenge siden, så var vi gjennom at målet skulle være endelig å vinne olympisk gull. Så sier Stein Jonsson, Egil, hvor lenge det til olympiske leker i Mexico? Ja, det er cirka nøyaktig et år, sa jeg. Så sa han, Egil, du er olympismester nå, du sa han. Så sa jeg, Stein Jonsson, det er et år til. Så sa Stein Jonsson settingen, Egil, du må være før du begynner, og begynne før du blir. Du må være det i hodet ditt i dag, det du ønsker å være i fremtiden. Så skrev jeg plakater, ikke at jeg skulle bli olympismester, men at jeg var olympismester. Og gjentok for hjernen med at jeg er olympismester, og ble olympismester. Kan du tror skjedde da egentlig, hjernen din? Var det det noe med energibrukken, ja, eller teknikken? Akkurat, eller? Da, hjernen var da så programmert på at den var best i det øyeblikket, at den dagen da SARS-gud gikk, jeg husker jo at jeg hentet frem hemmingsløs med krefter. Og det som er mest morsomt er at eh, før jeg ble kjeft med den Stein Jonsson, så hadde jeg prøvd å vinne to kongerpokalder, og mistlykkes med det. Så tänkte jag, visst det virkar i K4en, samma som de andra gutta, så måste det virka på mig Helene också. Så skrev jag plakater också på det og gent och fjärn med att till sommaren har jag vunnit kommopokallen. Och vad skedde? Jag vant åtta kommopokall på rad. Jag kunde ta på uken för och ta på uken efter med det löpet vant jag. Och då skvettade jag själv och frågade vad var det som skedde. Det som sker är att du hämtar fram de lilla extra som alle människa besitter. Alltså normalt klarar du ju inte brukar mer än 70-80 av din maximala kapacitet. Du har 20-30 liggende på lager. Och det man hämtar fram og det gjør du da med sånn type programmering. Og det her er også, er det noen sammenheng med å liksom uh, i en presset situasjon, at du på en måte får ut det beste når du på en måte er uh, presset som mest. Ikke sant? Hvis du, hvis du er sliten og løper og, og du får se en løve kommer løpende, da har du alltid litt ekstra. Du løper litt fortere. Altså, overlevelseskraften din, den er enorm. Men det klarer du normalt ikke å bruke. Det er en ressurs alle mennesker har til en sånn situasjon. Og den kan du juge fram. Sånn som jeg gjorde da i idretten. Ja, for du lurer litt deg ja, selv. Ja, ja, jeg lurer deg selv. <laughs> ja. Men du må jo likevel ha, som, ha enormt mye mengde trenere. Ja, ja, ja. Og, og Så klart, det er det når du sier at du, du allerede er for eksempel olympismester, da får du en forplittelse til det du har sagt, og da trener du litt ekstra. Da er du nøyere med kosthold, du sover mer, du gjør de ting som skal til og fære. Et annet uttrykk som jeg bruker er her er ganske enkelt, act as if, oppfør deg som om du er det du ønsker deg i fremtiden. Altså, hvis du skal inn i et yrke, så er det viktig at du oppfører som du er i det yrket allerede i dag. Det du ønsker å være i fremtiden. Mm, det, du kan ikke leke noe annet hvis du ønsker å være noe, ikke sant? Men har du da et stjerneeksempel på, på noen der all motivasjonen var totalt bortkastet? <laughs> Nei. Nei, altså, du sier totalt bortkastet. Altså, det, det kryr jo eksempel på folk som ikke har lykkes. Altså, som jeg har jobbet med masse utøvere, jeg selvfølgelig, som har lykkes, men de aller fleste som jeg jobber med blir jo aldri olympiske mestere, ikke sant? Men det har aldri vært planlagt på forhånd. Poenget er, vi planer i suksess, og så aksepterer vi at det ikke går. Ole Einar Bjørndalen, som er et fantastisk eksempel på dette her, han planlegger jo alltid hvordan løpet skal gå, hvordan starten er, hvordan motbakket skal gå, svinger, og at det kan skytte blink, og at han skal vinne til slutt. Dette gjentar han for jern sin, døgn før han går konkurransen, og så vinner han, men han vinner ikke bestandig. Men poenget er, han planlegger aldri nedlag på forhånd. Han aksepterer at det ikke gikk. Og så sier han, i morgen klarer jeg det igjen. Det er forskjellen på vinnerne og taperne. Det å gi eh, motivasjonsråd er jo blitt en industri. Eh, jeg bare tenker på, hva kommer det av at folk trenger hjelp til å bli motivert? Er ikke det litt selvmotsigende? <laughs> jo, det kan du godt si. Jo, da, men ofte kan du si at eh, hvis vi går tilbake i oppveksten vår, så ble vi jo motivert av foreldrene våre. Det var alltid noen som fortalte oss et eller annet, at det kan du få til gutten min og sånne ting. Slik så at eh, det har nok, det er nok eh, vært en, en industri ubetalt i årevis, i dag er det jo noen som søker motivatorer for å få hjelp da, til å bli motivert, og jeg får jo mange sånne henvendelser selvfølgelig, men, men mange av de aller aller beste, det er folk som har klart å motivere seg selv, og uten å hjelpe noen, og virkelig prestert og fått det til. Det, det å være ensom i en sånn situasjon, på en måte være helt alene med motivasjonen sin, det jeg... Ja, det, det er ikke bare bare å være dønn alene, det er ikke... det å være sammen med andre mennesker, og se hvordan de presterer, enten gjelder det innenfor yrkesliv eller idrett, det er viktig. Så sånn i din sammenheng så burde du kanskje ha delt den gullmentalen i to til han Sten Jonsson? Ja, ikke sant, ja, ja, han fikk også da kan jeg fortelle, vi fikk jo noen sånne mini og de fikk han av oss eller meg så han har den lille mini -medaljen. det var vel så mye hans Men hvordan tror du det blir fremover? Blir det sånn at folk trenger mer og mer veiledning for å bli motivert, eller tror du ja. samfunnet utvikler seg i en sånn rett. Jeg opplever jo dette med at altså, de utdannes jo nå tusenvis av coacher i Norge. Altså, coaching har blitt så stort. Men coaching, jeg, jeg har jo jobbet med coaching da, kanskje lengst i Norge, siden 1900- og 70-tallet. Men jeg opplever at folk, dette med coaching, da skal du bare spørre vedkommende, og så skal vedkommende finne på svaret selv, satt på spissen. Jeg opplever jo når jeg snakker med mennesker at de vil ha råd. De vil ha hjelp. De kommer ikke for å fortelle det selv. Så jeg føler at mange av de coachene i dag bruker, de, de mangler kunnskap om å gi god råd, og uthørende vil av god råd. Det kommer folk til meg som har gått, gått hos coacher i flere år, og ikke fått noe ut av det heltatt. For de kommer for å få hjelp, for å få et godt råd. Og det er vel usikkerhet kanskje et nøkkelord her? At man ikke er helt sikker på at ja. det målet er oppnåelig, og hvordan man skal gå frem Nei, synes, for det. Nei, sitter sammen en coach som da ikke, ikke er klar og tydelig på å gi god råd, som bare spør, hva synes du selv? Så är klart at det då blir utöver ofte en enda mer usikker. Radio Nova på FM 99,3. Vi var lite inne på det men det må motivere sig for ting man inte vill, men hvis man må hvis man absolutt må, hvor mye resurser har egentlig ja. mennesker? Ja, altså, satte, mennesker har man litt men... ressurser. Altså, det, det som er typisk, det er jo når du ser mennesker som går på jobb og går hjem, går opp og går hjem, de lever et liv uten å tenke noe spesielt på å verke eller sette seg mål. Men den dagen de kanskje får en alvorlig sykdom, umiddelbart starter noen ting. For da plutselig, oi, sånn, dette er så farlig at jeg kan dø av det. Hva skjer med de menneskene? Jo, de legger om livet tvert. De, de søker kontakt med en gang for å få hjelp, endrer kostholdet sitt for dette, da plutselig skjønner de verdien av å motivere seg. Så det som er trist er at jeg opplever jo mange mennesker som blir veldig motivert når de blir syke dessverre, og, eller det er hyggelig det da men hvorfor ikke da gjøre noe før du blir syke altså forebygge sykdommen. Og alle mennesker vet at det å leve sunnere er viktig med tanke på sånne sykdommer i fremden. Røyker for eksempel, de røyker jo, de vet jo at det er farlig og den dagen de får en diagnose at de for eksempel har fått kreft, puff da stomper røyken med en men går det an å motivere seg selv til tro at røyken ikke er skadelig for en sjøl? Ja, det da, nei, det, det det er å, altså kunnskapen om at røyk er skadlig. Det, det tror alle mennesker vet i disse tider. Hadde vi gått tilbake når jeg vokste opp så var det reklame for røyke, ikke sant? Da var det jo røyk, røyk, røyk overalt reklamer, så da visste man ikke bedre, men i dag vet alle bedre. Men er det er det jeg tenker på, er det da grenseløst hva man kan motivere seg til? Ja. Det, det er grenseløst. Det kan man, man kan motivere sig til hva som helst. Men det er klart at det, det, dette med realism er jo viktig. Altså jeg som veier 100 kilo og er 1,96 høy, og i den alderen jeg er nå, jeg kan ikke bestemme meg for bli en god, frittstående turner. Er du med på det? Mm. Det blir feil. Altså da kommer realismen inn. Jeg har ikke kropp til det, jeg har ikke musikk til det, jeg er for gammel til det. Så for meg å satse på frittstående turner nå, det er tull. Men dermed kan jeg godt satse på å bli en god eh, radioreporter, en god TV-fotograf, en god eh, hva som helst, advokat. Der spiller ikke aldri noen rolle. For da går det på det intellektuelle, viljen til å vil sette sig mål jobbe for å nå det, og da kommer resultater. Og da er du, tenkt, da er du inne på det med selvinsikt. Ja. Det er på en måte å se seg selv ja. som den man faktisk er. Jo, det kalles mål man egentlig tenker at man ja. skal sette seg. Altså alle mennesker er ressurssterke, og de aller fleste har litt for dårlig innsikt i sin egne ressurser. Altså en amerikaner som heter um, eh, Sig Siglar, en sånn public speaker, han sier noe morsomt i foredragene sine at hver tredje person du møter, enten du er på gaten, på seminarer eller på jobben, er usedd vanlig ressurssterke, flotte og vakre og allt det der. Hver tredje person. Og så når han holder sine foredrag, så sier han til de folk i salen, ta snudre til høyre nå og studere en person til høyre veldig nøye. Så gjør publikum det. Snudre til venstre, Student, studerne, studere en personen veldig nøye. Så gjør publikum det. Og så sier han, se hit til meg. Og så sier han, Ser du der? Ingen av de to stemmer med det de jeg nå om. Du är den tredje personen. Altså, du är den tredje personen. alltid betraktet som en tredje person med vanvittige ressurser. For det, det har du. Men det är jo et vanvittig press der ute. Jeg bare tenker på når du ser alle disse reality speciellt spesielt disse som går på om du har et talent, eller om du har en faktor, eller om du kan synge, så er det jo... Jeg bruker å se de første programmene. Når det blir litt mer som om noen få igjen, så, så, så synes jeg det blir bare kjedelig. Ja. Eh, det er jo noen hva du, hva som mangler tror... selvinsiktet her, hvis det det du tänker på. Ja, men man de er jo likevel veldig motivert. Ja da, de, <hå> ja. de stiller opp uansett hva slags kvaliteter de har, og det er jo det er tøft gjort, och det er festlig. Men jeg tror nog att mange av de, når de gjør det, så gjør det som en gimmick, for å bare være på fjernstein, eller få væren på et eller annet. Du tror man innerst inne er klar over ja. hvor sine ja. går? ja i alla flesta är det. Men hur som kan man da... friske friske så med okay. till det. Men hur kan man då sätta sig mål utanför det, det man tror är sina sina Jo, det der tror jag at den gränsen du tror du har, den kan du töja längre. Alltså, hvis du tror at du kan klare det, så vi är sitter, varför fick du dra dit längre? Och så vill jag be er väl där tro tänka lite längre det du då själv trodde var möjligt. Men vissa då absolut inte kan synge. Da har vi et problem <laughs> Er det noen du på en måte Skulle gi motivasjonsråd til Som du har tenkt at Dette er håpløst? Nej, det har jeg aldrig opplevd Skal være helt ærlig Men har du tenkt har, har du... Men jeg har jo sett Jeg har med folk Som jeg ser at det Aldri kan bli For eksempel olympiske mestere Det har jeg sett Men allikevel så har jeg jobbet med dem Motivert dem Men men akkurat den titelen Olympisk mester Den har jeg skjønt at den, Det mangler jo en del kvaliteter till å kunne få Selv om de selv har sagt At målet er å bli Olympisk mester Ja, faktiskt ja men, Men da har ikke jeg drept deres fantasi. Ja. Nei, nei, nei. Jeg har sagt, ok, du er vil, så skal jeg støtte dig. Men jeg har sagt, det krever kolossal innsats, hardt arbeid i mange år. Du må være tålmodig, og så får vi se hva som skjer. Er det alltid så viktig å vinne, da? For noen mennesker er det det. Ja, for noen mennesker er det det. Og i et spesielt del av livet er det det. Og det er klart at samfunnet vårt består jo av å vinne. Altså, hvis ikke du får den jobben du drømmer om, hvis ikke du selger en vare, så, så tjener du ikke penger. Hvis ikke du... Ja, er du med på det? Det, det, er, det handler om å selge et produkt, enten det er å vinne, eller det er å eh, tjene på noe du skal utføre. Ja, men tror du att eh, de ansatte i NAV er opptatt av å vinne? Nei, de ansatte i NAV er, det är jo en speciell debatt rundt NAV om dagen, ja. Eh, nei, eller men, andre forskjellige ja. å, å, kontorer som, som egentlig ja, na, driver med papirfølging? Ja, NAV burde i hvert fall være veldig opptatt av at hver eneste mann, kvinne som kommer dit, skal oppnå suksess i livet om å hjelpere med det og få folk inn på det rette spor. Det er nok det er NAVs viktigste oppgave, skulle jeg meg, å gi dem föredrag og kurser hvor de kan lære seg ting, prestere ting. Men det er klart i, i byråkrativerden så er det mange som flytter papirer ja, som ikke bryr seg om de presterer noe like dessverre. Så der er det mye å hente. Vi har masse å hente innenfor den verden. Men er det er hva er det som motiverer deg selv som jobber med som jobber med motivasjon? Nei, jeg har jo alltid satt med mål, alt fra den gangen jeg har idrett, til andre ting som jeg vil nå. Det er fra skaffe meg et godt hjem, et hus å bo i, bil, kan du si, og sommersted på i Frankrike, sommersted på fjellet, eh och hålla frisk. Därför tränar jag regelmässigt og så har jag ett mål at jag ska bli 100 år. Og det blir jag 25/11/2045 och bultar på Lysekilbrygge klockan 2:00 över 2. Och dit inviterar jag folk stadigt väck. Och du har också en med att du tappar Jag tappar tappar i pannan min. Jag sätter mål på folk eller ska folk till lyckas med nånting. Och det är för att det förankrar ett ord inne i hjärnan folk. Till exempel som... du är välkommen att min bursdag 25/11/2045 og det er mulig at vi flytter fra Lysaket-Brygget til Fornebo Arena, for det kommer mange mennesker. <laughs> ok, ja, men det da har vi en avtale der. Ja, flott, det lover jeg å se. Du må være 2 over to, for da skjer det noe spesielt. To over to, den... Det er i lørdag, 25.11.2045. <laughs> Hvis jeg lever så lenge. Du lever så lenge, da. Det er det som er deg. Da har du nå satt deg et mål, og når du gjentar det for hjernen din, da starter prosesser automatisk, så gjør du sunnere ting. Du gjør ting, for det der har jeg lyst til å på. Hvis ikke du har hatt noen mål jeg får se hvordan helsa holder, mm. da døver du etter noen år, garantert. Ikke sant? Alle dør jo. Men da har du ikke det litt ekstra for leve litt lenger. Det er forskjellen. Hva kom først, motivasjon eller apati? Eh, <laughs> motivasjon kom nok først. Og som man ikke klarer, så blir man apatisk og gir opp. Det er det du mener, ikke sant? Ja, jeg tror det. Jeg er bare er ja. lurt. Jo da, jo da. Nei, du motiveres mot et mål, og så når du ikke det. Du kjemper og kjemper, og så blir du helt apatisk dessverre. Hvis ikke du er med de rette menneskene, har du de rette menneskene rundt deg som har fortalt deg på forhånd at aksept er viktig, hvis ikke du får det til, så kan du bli apatisk og miste helt nissen. Sånn avslutningsvis, bare helt kjapt til slutt. For de som lytter på noe og føler at de trenger en konkret ting å jobbe med for å bli motivert fordi livet er tøft. Ja. Har du et råd? Ja, et da vil jeg også invitere alle de til min bursdag, som er 25. november 2045, klokken to over to. Det er det første de skal skrive ned og si at den bursdagen vil jeg også se, være med på. Da har de satt seg et mål som ligger langt frem i tiden. Det er 36 år frem i tiden og så skal de skrive ned plakater av ting de virkelig ønsker seg i, i neste uke, neste sommer og om ti år se så selv hva slags hus kunne du de tenke deg bo i om ti år hva slags jobb kan du de tenke ha om ti år og så videre og så videre ikke bare eh, tenke på det, men skriv det ned og se på det hver dag og da starter prosesser og da automatisk gjør mennesker det lille ekstra man tar seg litt ekstra utdanning, leser mer bøker blander seg med folk som er i bransjen du ønsker å i og vips så oppnår du et nettverk og da skjer det ting. Og det heter loven om tiltrekning i praksis. Loven om tiltrekning i praksis. Der fikk vi den. Tusen takk til motivator Egil Søby for at du kom til oss her i Grenseløst på Radio Nova. Takk skal du ha. Grenseløst. Grenseløst. Grenseløst eller grenseløst.